La Federació de Convergència i Unió Tiana ha celebrat aquest dijous el seu acte central de campanya amb la visita de la cap de llista del partit al Senat, Montserrat Candini, qui des de la sala al Benis ha afirmat que els comicis del proper diumenge representen una cruella històrica. La convergent ha afirmat que de les accions que ara emprenguin els ciutadans en depenen les generacions futures i que no hi ha excusa per afrontar aquest repte. En aquest sentit, ha subratllat la importància de donar suport a la iniciativa del president Mas en favor del pacte fiscal, concretament a destacat la necessitat de defensar els interessos nacionals catalans més que mai, donada a l'actual situació de doble crisi que pateix Catalunya. Som una nació, tenim la nostra pròpia cultura, tenim un idioma, tenim una gran capacitat de tenir un teixit productiu important, però només demanem que ja que treballem, que ja conreem que ens retornin allò que és nostre. Per tant, penseu i bé que aquest, aquest diumenge no és ni esquerra ni dreta, sinó que és Catalunya. La cap de llista de Convergència i Unió al Senat també ha afirmat aquest dijous que un finançament deficient i un dèficit fiscal desmesurat estan esgotant les forces de Catalunya i els recursos per fer front a un món cada cop més complex, així com la possibilitat real d'esdevenir productius, eficients i assegurar el benestar social dels ciutadans de Catalunya. Així doncs, Candini ha presentat Convergència com l'opció més adequada per defensar els drets nacionals davant les opcions del Partit Popular i del PCC. En Mas el conseller, sempre diu que el PCC són una flota de 25 vaixells que no han sortit mai de port. I jo afegeixo, i a més a més, a una capitana, que és la Chacón, que mai i mai els ha donat cap instrucció. I això és així. Montserrat Candini ha subratllat que el pacte fiscal és una eina enormement potent per estimular el creixement, millorar la competitivitat de l'economia i, en conseqüència, reduir l'atur. I ha recordat els 16.000 milions d'euros que van cap a Espanya i no tornen. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Radio Tiana.